Гелена. Людське обличчя – це Тета Галя, молодша сестра мого діда. У своєму чеському житті громадянка Андруховічова Гелена. У таємниці є лише згадка про неї. Розповідаючи про праських тіток, я мимохідь зауважую, що старша з них була заміжня за професором біології. Крім того, що вони мешкали на передмісті Моджани – Разом із другою сестрою, незаміжньою, та старшим сином. Сусіди казали про них, ніби професор живе з двома дружинами. Старша варить йому їсти, а з молодшою він спить. Насправді, чеські сусіди фантазували. Насправді, тета Галя не хотіла спати з жодним на світі чоловіком, і в неї на те були свої вагомі підстави. Виходити заміж. І потім усе життя прати чиїсь шкарпетки, так приблизно переказували інші родичі її точку зору. Хоч, можливо, у всьому винні були НКВД-сти. Свого часу, десь між 1939 і 1941, коли вона ще жила на батьківщині, вони щоночі туклися в сусідньому помешканні. Уночі вони поверталися з розстрілів і голосно пиячили. Тоді починали гупати у стіну і щоразу кричали щось на зразок «Галь, ти спіш? Ти не спій, Галь, бо ми ще зараз прийдем. Ми вже йдемо, Галь!» Від цього вони дико і ржали. Тоненькі двері її тодішньої комірчини піддалися б відразу з першого удару кірзака. Двері не витримали б, але вона витримала. Напевно, тому я пам'ятаю її такою спокійною, лагідною і ледь усміхненою. Майже Буддою. У своєму блакитному тюрбані з брошкою вона часом нагадувала кінозірку. Яких років? Сорокових? Двадцятих? Кінозірку, яка в сорокових зіграла кінозірку двадцятих? І фільм пролежав на полиці до 68-го? П'ять разів на тиждень вона їхала через усе місто і назад. Вона викладала крій та шиття в якомусь училищі аж на кобелісах. І п'ять разів на тиждень вона обов'язково щось мені приносила. Ось один із таких тижнів. Понеділок. Водяний пластмасовий пістолет червоного кольору. Вівторок. Велике гроно бананів. Середа. Іграшковий індіанець у каное з веслом на переваги. Четвер. Коробка ягідного морозива різних смаків і відтінків. П'ятниця. Настільна гра довгий, широкий, а бстрозракий, де крім титульних персонажів довгого, широкого і бстроокого виступали принц, принцезна і нехороший тип у всьому чорному, коужельник. Останній був чаклуном і всім заважав. А потім ще одного дня квитки на латерна магіка. А потім запрошення до ресторану «Брюссель», колишній «Прага». І так завжди, кожного вечора. Її повернення з роботи, кроки на сходах, її голос у передпокої та поява у вітальні ставали подією дня. Бо я вже знав, що в неї знову щось є. Як не набір солдатиків з наполеонівських воїн, то хоча б колекція поштівок зі Старого міста і Граду. Я пишу «хоча б», з огляду на те, що ви, певно, зауважили й без мене, її подарунки були нерівноцінні. Але кожен із них вона вміла подарувати так, що всі ставали однаково дорогими, що ілюстрований дитячий атлас, що бляшанка помаранчевого соку. Вона не могла прийти з порожніми руками. Тому в будь-якому фільмі будь-яких років могла б зіграти фею подарунків. те Галю, я переконаний, що ти на небі. Навіть якби неба не існувало, його мусили би створити спеціально для тебе. Дунай Про весну я вже згадував, я застав її в розпалі, хоч і в липні. До речі, липень був спекотний, тож слово «розпал» підходить. З роками мені ставало все зрозуміліше, звідки бралося те відчуття повсюдної радості. Йшлося про свободу, ефемістично загорнуту в оболонку соціалізму з людським обличчям. Насправді йшлося не тільки про обличчя. Судячи зі знімка товариша Олександра Дубчика, зробленого у плавальному басейні, йшлося загалом про соціалізм з людським тілом. Відкритість раніше заборонених зон била в очі на пляжах понад Волтавою. Смуги соромливої закритості катастрофічно вущили. Генітальна реальність увірвалася в пісний комуністичний побут на крилах бікіні. Рок-н-ролл і джаз – Пролетарські пивнухи, сигаретний дим, африканські ритми, міні-спідниці, джинси з гульфіками, патлаті голови, бороди, вивалені цицьки, татуйовані стегна – усе це переживалося вперше, а тому ніби востаннє. Люди перестали одні одних боятись, а суспільство дивувалося саме із себе, – пише про праську весну Маріуш Щиїл. Газети і телебачення позбулися безбарвності. З театру і кіно зникла нудьга. Вийшли заборонені книжки. Скасовано цензуру. На малюнку в досі офіціозному, рудому праві один тип каже іншому за столиком у кав'ярні. Ні про що говорити. Усе в газетах. На іншому малюнку закохана пара стоїть під деревом. Хлопець вирізає на корі велике серце, а всередині слово «дубчик». Людське обличчя соціалізму було хмільне і трохи бляцьке. Одне і друге ще не так від самої свободи, як уже від її перечуття. І саме воно так роздратувало СССР. Нічого дивного, що він вирішив проїхатися по ньому танками. Поки ми з мамою гостювали у Празі, Політбюро зважувало тактичні рішення майбутньої операції, так наче спершу мусило дочекатися нашого повернення додому у Франик. Минуло лише пару тижнів після нього, і це сталося. Називаючи своє вторгнення бойовою операцією «Дунай», СССР усвідомлював, що б'є в саму сутність Центральної Європи. Кінець літа приніс у наші понурі краї – військову мобілізацію і колони бойової техніки на марші в Закарпатсько-Чехословацькому напрямку. Я уявляв собі, як вони палитимуть з гармат по Національному театрові, висаджуватимуть у повітря ресторан «Брюссель» і рівнятимуть із землею орлой та всі його рухомі фігури з смертічкою, включно. Я не був у захваті від цих переможних картин. Минуть роки, і я напишу про це так зрозуміло, в тому віці я не намагався заглиблюватися в політичні причини того, що трапилося. Ця інвазія швидше здавалася мені проявом певного суто естетичного конфлікту. Невимовно гарне місто, переповнене вільними молодими людьми, виявилося містом естетично несумісним із тією системою, до якої належав я. Треба було вибирати, з ким я тепер. З боку системи в дію пішли танки. Естетичний аргумент, можливо, навіть значно атракційніший для восьмилітнього хлопця, ніж якась там середньовічна архітектура на клій гіппівського карнавалу. Не знаю, чому, але в тому конфлікті я все-таки вибрав не танки. Восени в наших кінотеатрах – показували пропагандистський фільм з танками на Вацлав'яку. Будівля Національного музею часто виникала на тлі вуличних сутичок. Ще кілька місяців, і саме там, на сходах перед музеєм, спалахне Палах, студент-самоспалювач, підпільне псевдопосвітач номер один. Але тим часом камера фіксувала юрби імперіалістичних агентів на площі. За кадром радянський голос гнівно називав усе провокацією. Епітет радянський у цьому випадку стосується і тембру, і інтонації. Але передусім змісту послання. Присутній у залі народ в ряди гучно обурювався з радливою невдячністю чехів. Не думаю, що на тому фільмі позбиралися винятково партійні патріоти. Ні, це був такий народ, той, який він був. І досі є. Ми в Україні не маємо права називати себе центральною Європою, поки не попросимо у Чехів пробачення за тодішню співучасть. Коли через два роки ми знову помандрували до Праги, цього разу з батьком, Йому кілька разів було поставлено запитання, на яке він міг відповісти лише одне – «Якби не ми, то НАТО». Так їм пояснювали ситуацію дивізійні замполіти. Іншої відповіді в батька бути просто не могло. Проте з того часу Чехословаччина завжди вигравала з нашими у хокей. За все на світі доводиться платити. За випущені танки пропущеними шайбами.